ЧАСТИНА 7. Цікаво, яким буде клас ДІ, починаючи від завтра? Було таке відчуття, ніби я дивлюсь якесь вар'єте. Прийшло повідомлення з ропового чату. Вар'єте Вид розважальної програми. естрадного концерту, який складається з низки коротких номерів різних жанрів, пісень, танців, акробатичних номерів та номерів оригінального жанру, комічних сцен, реприз тощо, які представляє конференсьє, назва походить від театру Вар'єте, заснованого у 1720 році в Парижі? Було написано. Сата приєдналася до групи. Вона – одна з найактивніших дівчат у нашому класі. «Яху!» І Кикун запросив мене, поки ми розмовляли. Не маючи що сказати, я нічого не робив і продовжував дивитися в чат. «Я чула про те, що сталося сьогодні. Хіба Хорікіта не дратує?» Я був розлючений на неї. Содо теж був дуже злий. Здавалося, він її вдарить. І якщо побачу її завтра, то вдарю. Сьогодні був дуже злий. Хе. -хе, -хе. Це стане великою проблемою. Бо якщо ти її вдариш. Улов, це буде перебір. Лоу. З англійського лав аутаут. Сміятися в повний голос. Наповно, вислів, що використовується для привернення уваги до жарту або смішного висловлювання, для вираження веселих емоцій. Агов, поки ми на тимі. Хочете ігнорувати її від завтрашнього дня? Ні, ми завжди ігнорували її. Лоу. Потрібно якось відплатити їй. Ми можемо познущатися з нею та змусити плакати. Сховати її черевики чи щось таке. Це якісь дитячі забавки. Але я дійсно хочу побачити її страждання. Чомусь Хорікіта стала головною темою групового чату. Енако, Джекон, хочеш приєднатися? Щоб познущатися з неї? Ха -ха. Ні, він у неї на «Агов, на чия боці? Було цілком очевидно, що хорякі та бути дартувати всіх. Їхній досвід спілкування з нею завжди був негативним. Однак я не можу погодитися з тим, щоб бити або знущатися з неї. І те, і інше однаково не призведе ні до чого хорошого. «Ти ж читаєш це, правда?» «Ей, я запитав, на чиєму ти боці?» «Я не на чиєму боці. І я так само не збираюсь вас зупиняти, хлопці». «Зберігаєш нейтралітет. Найхитріша відповідь з можливих. Лол!» «Можете думати про це як завгодно, але ви від цього нічого не виграєте. Якщо школа дізнається, у вас будуть проблеми. Просто майте це на увазі». «Намагаєшся захистити її? Хе, хе хе Оскільки у чаті я не бачу їхніх облич, вони поводяться більш агресивно, ніж зазвичай. Якби Іка був переді мною, він, мабуть, не сказав би таких слів. Однак усі просто хочуть відчути безпеку та солідарність, використовуючи Хорікіто. Це буде лише марною тратою часу якщо я продовжу переписку. Час завершити цю розмову. Якби Хущіда дізналася про це, вона б зненавиділа вас. Лоу. Надіславши це повідомлення, я закрив телефон. Він завібрував, але я залишив його у спокої. Хлопці, напевно, не зроблять нічого дурного. А Сато... Не зробить нічого без них. Відійшовши в бік кімнати, я відчинив вікно. Я почув комах з сусідніх дерев. Це кубики Рігісу створюють такий шум. Нічний вітерець хитав вікно туди-сюди. Кубики Рігісу. Різновать на що поширений у Китаї та Японії. Я познайомився з Холікітою, Першого ж дня. Нас зарахували до одного класу, і ми сиділи поруч. Я подорожився з суду та іке. Крім того, я потрапив у шкільну пастку, і наш клас був визнаний найгіршим. Хорікіта, яка намагалася виправити наше становище, викликала гнів решти учнів через свій характер. Я майже у центрі ситуації, а ви відчуваю, що просто пиво за течією. Ні, не ті слова. Некомфортне відчуття. Почуваюсь так, наче спостерігаю збоку. Оскільки я не мав такої гострої потреби, як судо та інші, я подумав, що поточна ситуація мене не стосується, і тому проігнорував її. Тільки дурень не скористається силою, яку я володіє. Я не хотів згадувати його слова, але вони застрягли в моїй голові. «Дурень? Цікаво, а я такий?» Зачинивши вікно, я почув різкий сміх, що лунав з телевізора.